Morgen maats en vanmorgen gaan ons praat oor die profeet Jona. Ek weet nie of jylle al gehoor het van Jona. Ek dink en jylle paar het gehoor van Jona en die groot vis. Nou, vader het met Jona gepraat en vir Jona gesê, Jona, maak vir jou klaar, kry vir jou pak kosties reg en kry vir jou alles reg, dat jy vir my na die stad Nineveh toe kan gaan, en met daar die mense daar gaan praat, preek teen hulle, want hulle besoedeling, en hulle sondes, en alles wat hulle verkeerd gedoen het, wat hulle weet hulle nie mag gedoen het nie, alles wat ek vir hulle gesê het, moet nie dit doen nie, dit het hulle nou so baie beginne doen, dat hulle nie meer na my luister nie, hulle het al begin seker om van my te vergeet, gaan praat met die mense, want as hulle nie ophou nie, gaan ek hulle hele, hele gebied uitvis. Nie een van hulle gaan oorblij nie. En Jonah het gesê, Goed, ek sal dan maar so maak, maar in die geheim, het hy gedink, hy gaan maar lieverste weg gaan, want hy wil nie so'n boodskap vir mense vat nie. Mense sien, hy was seker maar a biekie skaam, of bang om dit te doen, want hy het seker gedink, mense gaan dink, hy is dom, en dat hy nie, um, werklik so iets sal nie rare gebeur nie, En Jona het om toe klaargemaak en hy het na Tarsus toegevlug. Want hy het gedink dat hy kan weghardloop vir Javie. Maakies, dit is nou raarig nie, baie slim ding om te dink nie, want nares, nares, nares op die hele aarde kan jy weghardloop vir vader nie, want sy oog sien alles, hy sien tot wat ons dink hoor, hy sien alles en so het Jonah dan nou die, sy gelkies gevat, en hy het na dorpie toe gegaan, met die, met die naam van Javu, om daar een skip te kry, en dan nou na Tarsus toe te vaar met die skip. En hy het sy gelkies daarvoor betaal, en hy het toen nou op die skipie geklim, en hy het nou gedink, ja, nou gaan ek weg van Javu, Javu gaan nie sien wat ek nou doen nie, maar Jawe. En toe 'n sterk wind op die see gelaat kom. Ja, hy het 'n sterk wind op die see gewerp is die mooi woord. En toe daar 'n groot storm op die see ontstaan. Dit was 'n verskriklike storm en die skip het later gevaar geloop om skibreek te lei. Met ander woorde om te sink as hulle nie 'n plan maak nie of as die see nou nie bietjie stiller word nie. En toe word die seeliede baie bang. Nou sieliede, is wat ons vandag ken as matroese. Hulle het baie bang geword en hulle het hulle goede beginne aanroep, want sien, hierdie mense het nie amal vir jawie gedien nie, hulle het miskien geweet van hom, maar hulle het nie, hulle het nie hom gedien en was nie lief vir hom soos wat ons moet wees nie. En hulle het gewonder wat gaan aan, en hulle het probeer om al die goed wat wat die skip baie zwaar maak, uit te gooi, so dat die, die skip lichter kan word, en dat het ook een bykie kan gaan. En, dit het toen nou nie eindelijk so gewerk nie, maar Jona het toen na die onderste deel van die skip toe afgegaan, en daar gaan Leen vast aan die slaap geraak. Hy het nou nie verder gewaarde oor die skip nie, nie, hy was nie bekommerd nie, en hy het lekker gesnork. Toe kom die skeepskaptein na nou toe. en sê vir hom, Jonah, Wat mekeer jou dat jy so vast slaap? Staan op, roep tot jou Eloai, roep tot jou vader wat jy aanbid, miskien sal die Elohim of die vader aan ons denk, so dat ons nie sal vergaan nie. En hulle, die klompseeliede, sê toe vir mekaar, kom en laat ons looikies trek, dan sal ons weet, hoekom hierdie ramp ons getref het, wie se skuld dit is. En hulle het toe geloot en die loet het op Jona gefaald. En hulle sê vir Jonah, vertel ons toch, om wie se so ontwil die hierdie ramp ons getref het? Wat is jou beroep? Wat is so werk doen jy? En waar kom jy vandaan? Waar is jy gebore? En uit wat volk is jy? En hy antwoord en sê vir hulle, Mense, ek is een Hebraer, en ek is baie bevrees vir Jave, die Eloai van die Himmel, wat die see en die droge grond gemaakt het en toe word die manne baie bang, en hulle sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Wan die man het geweet, dat hy van die aangezicht van Yahweh probeer wegvlug had hy gedink het, dat vader hom nie gaan sien nie. Wan sien Jonah het dit alles vir, hom vir hulle vertel, en verder sê hulle toe vir hom, wat sal ons nou met jou moet doen, so dat die see weer kan bedaar, so dat ons weer rustig kan vaar met ons skup, Want sien die see, hoe langer het gevat het, het die see net al meer ontstuimiger en ontstuimiger geword. En die mens het al banger en banger geword. Want hulle is bang hulle skipsink en dan verdrunk hulle allemaal. En Jonas sê toe vir hulle, neem my en gooi my maar in die see. Dan sal die see terwille van julle bedaar. Want ek weet, dat om my ontwil, hierdie groot storm oor julle loosgebas het. Dis my skuld manne. En nogthans het die manne geroei om die skip weer tot op die grond te bring, om te kyk of het nie makkeliker gaan nie. Maar, dit het nie gewerk nie. Omdat die see al meer ontstuimiger geword het, teen hulle. Dit het al woester gegaan, en al woester, en as dit so woes gaan, dan spa daar net water, en hulle moet water uitskep by die see uit, soos wat die see dit nou ingooi, moet hulle probeer om het uit te skep, anders sink hulle. Toe roep tot Jahwe. Toe kom hulle nou na Jahwe toe, ne? en hulle sê, ach Jahwe, laat ons toch asjeblief nie doodgaan nie, moet asjeblief nie, laat ons verdrink nie. Asjeblief nie, want het is Jonas' skuld, en ons is bang, as ons om nou oorboord gooi, dat sy bloed op ons hande gaan wees, en dat jy gaan sê, dit is ons skuld, dat ons om doodgemaak het, en ons weet, hy 'n man van jy. En hulle het Jona toe geneem, en het hulle om in die sege gooi, En die see het toe onmiddellik begin stil word. Sy het toe opga om syke groot branders te maak en om die skeepie te laat voel of hy nou gaan, ver, gaan helemaal sink en allemaal gaan verdrink. En toe het die manne baie bang geword. Want toe sien hulle, dit is rechtig so. Nou die het die see heeltemaal stil geword, nou hulle vir Jonah ingegooi het. En toe hulle begin om vir Yahweh slachtdieren te bring en om geloftes te maak en toe Yahweh nou sien hoe ernstig hierdie manne is, en hoe bevrees hulle is, toe stier hy a groot vis, a baie groot vis, om vir Jona te kom inslik, en om hy weg te vat daar en so hy nou nie sal dood gaan, uh, om die manne om in die see gegooi het nie. En Jonah het toe dat daar in die, in, die, in die magie van hierdie groot vis gesit, vir drie daag, en vir drie nachte, en Jona het beginne bid, en hy sê toe, ja, uit al my benauwdheid uit, het ek jawe aangeroep, want ek was bang, toe ek daar in die sê geval het natuurlijk, en hy het my verhoor, ek was in hierdie skip, en ek het gesien hoe die die sê te kere gaan, en dat sy so op die punt was, om ons amal te laat verdrink, en ek was baie bang, en ek het begin bid, en ek het nie aangeroep, En jy het ons verhoor, jy het my verhoor, jy het na my geluister. En eindelijk moes ek al dood gewees het, want ek weet dat ek nie eindelijk werkelijk vir jy kan weghaard nie. O jette, ek moes rechtig nou al dood gewees het. En jy het toch nog my genade gewees, so dat die my omring het, die sê het my om, omring, en die golw het oor my heen gegaan, toe hulle my ingegooid. En toe het ek gesê, Ek is weggestoot van die oe af. Toch sal ek weer kyk na die woning van die apartheid, meester. Water het oor my gegaan, en die afgrond was rondom my. Seegras het al om my hoof gedraai, om my kop gedraai. Ek het afgedal tot op die gronde van die berge, tot in die diepste van die see. En die grendels van die aarde het vir my ingesluid, om my altyd daar te wees. Maar u het my leven uit die kuil uit hierdie grond, uit hierdie see opgetrek. Meester Jave, u is my, my Elohai, u is my liefling. En toe my siel in my versmag het, toe ek so bang geword het, het ek aan u gedink. En my gebed en my smeking het tot by u gekom. En nou, Sal dit, meester, wat ek aan u beloof het, sal ek betaal. Die verlosing is net by u. En toe het Yahweh vir die vis gesê om vir Jonah op die droe grond uit te spoeg. En Yahweh het weer een keer met Jona gepraat en hy het vir hom gesê, Jonah, maak jou nou klaar en ga na hierdie stad Nineveh toe en vertel aan die mense die boodskap wat ek jou sal sê. En toe maak Jona maar vir hom klaar, pak seker maar vir hom een bykie kost soos ons gesê het, en vat water, en hy gaan toe na Nineveh toe, net soos vader vir hom gesê het. Nineveh was 'n groot stad van Elohim. Dit het jou drie dagen gevat om dier hierdie stad te loop. En Jona het begin met die eerste dagreis al, ver in die stad in te gaan, en het gepraat en gesê, Mense, nog net 40 dae, dan word Nineveh heeltemal verwoes. Amal en alles in hierdie stad gaan doodgaan. En die manne van Nineveh het geglo wat hy vertel en het geglo dat Elohim dit rechtig gaan doen. En hylle het toe n vastdag uitgeroep. Een vastdag maats is wanneer amal ophou om te eet. Niemand eet iets nie en die groot mense, en die klein kinderkies, was amal baie hardseer, en baie jammer, vir al die goed wat hulle verkeerd gedoen het, en hulle het probeer om het recht te maak met vader, want sien hulle het ons al hierdie sondes gedoen, en wat hulle het geweet het, hulle mag nie doen nie, to die kinderkies moes kom om verskoning vir vir vader, en toe het hierdie nest tot by die koning van Nineveh gekom, en die koning, het toe opgestaan van sy groot, groot troon af, en hy het sy mantel afgehaal, nou die mantel wat die koning gedraai het, was ‘n baie mooie jasie wat die so om jou skouwers gooi. Nou hy het het afgehaal, en hy was nou baie hartseer oor wat hy getoen het, en hy het net soos wat ons ons nou in die story van Job gehoor het, het hy in sak en as gaan sit, Hy was baie hartseer en moedeloos en hy het groot om verskoning gevra. En hy het in Nineveh, dit is nou in hierdie stad, het hy laat sê vir al die mense, want die koning geem ons een opdracht, en hy moet allemaal luister. En hy het die boodskap laat gaan en gesê, geen adamiet, geen mens, of wilde weese, of beeste, of kleinvee, Met andere woorde, skapies en bokke, mag aan iets proenie. Hulle mag nie wijnie, en hulle mag nie eet nie, of eers waterdrink nie. Maar die mense en die wille weesens, moet in rouwgewaad wees. Met andere woorde, hulle moet gaan om verskoning vraag, en hulle moet ernstig tot die vader roep, tot Elohim roep, en elkeen moet om bekeer van die verkrukkelike dinge wat hulle gedoen het, wat aan ons kleef, want ons onrecht, ons sonde is op ons, en elkeen van ons moet nou verantwoording doen, en ons moet assebliefe vader vraan, ons moet omsmeek, en ons moet omsuwat om ons te vergewe, en ons moet teruggaan, en leef soos wat hy vir ons gesê het, ons moet leef, ons moet nie doen wat verkeerd is nie, ons moet doen wat hy gesê het, ons moet reg leef, Net miskien, miskien sal die vader, sal Elohim ons omkeer sien en hy sal vir ons jammer wees en miskien sal hy besluit om ons nie uit te wis nie, so ons nie doodga nie, so dat sy brandende woede ons nie laat verga nie. En Elohim het hulle werke gesien, vader het toe gesien wat hulle gedoen het, want hulle was ernstig, hulle het nie net grapies gemaakt, hulle was baie ernstig, want hulle het geweet, as hulle nou nie reg leef nie, gaan hulle doodgaan. En toe het Yahweh die Elohim besluit, goed, ek het gesien wat julle alles doen, en daarom sal ek dit nou stop, so dat hierdie ding, hierdie doods wat oor julle moes gekom het, sal nou nie meer gebeur nie. Maar ou Jonah, was toe verskrikkelijk ongelukkig. mense hy was eindelijk baie lelijk, want hy was baie kwaad, omdat vader dit toegelaat het, en hy het toe tot toe die vader gekom en gesê, vader, ach meester, het ek dan nie oor hierdie dinge gedink nie, want ek het geweet hoe dit gaan uitdraai, as hulle hulle bekeer, want sien, ek het geweet, hy is een goedginstige en een barmhartige vader, hy krij een mens jammer, as een mens radig bekeer, en, en vir ek om verskoring vraag, en dan vergewe die mens se een Ek het geweet dit gaan gebeur, dat hulle nie gaan doodgemaak word nie. Ach vader, vat toch my siel nou hier van my af weg, so dat het is vir my beter om te sterwe, as om te lewe. En toe sê Yahweh vir Jona, Jona, het jy nou een rede om kwaad te wees? En Jona het die stad verlaat, en hy aan die ooste oostekant van die stad gaan sit, en hy daarvoor om een skermpie gebouw, soos een oud skuilinkie, en hy het onder haar gaan sit in die skadewee, totdat hy nou sien, wat alles met die stad gaan gebeur. En toe het Yahweh vir, vir, vir een wonerboompie laat opkom, en sy skadewee het toe oor Jonah geval. So Jona daarom nou nie in die son hoef te sit nie, en die son om nie brand nie. En Jona was baie blij oor hierdie wonerboompie. Maar, Vader het die volgende morgen, toe die dag breek, een wyrmpie laat kom, en die wyrmpie het die boom gesteek, so dat het verdor het. Met andere woorde, dit het gegaan. En met zon op, het die vader toe een gloeiende wind beskik, met andere woorde, dit 'n warm wind, een oostewind, en die son het op Jonas' hoof geval, en die son het vir hom gebrand door. Dit was toe later vir hom beter, om te sterwe as om te lewe, want hy het gesê die son brand om te veel. En toe sê Elohim vir Jonah, Jonah, het jy rede om kwaad te wees oor die wonerboompie? En Jonah sê toe, Ek het rede om kwaad te wees door die dood toe? Ja! Verder sê vader toevoom, Jy wil nou hee dat hierdie boompie gespaar moet word, en jy het geen arbeid aan hom gedoen Jy het nie gewerk om die boompie daar te kry nie. Jy het hom nie groot gemaakt nie. Jy het hom nie water gegee nie. Nee. En vader het Jonah mooi laat verstaan, dat het vader is wat hier die boompie gemaakt het, en nie hy wat Jonah is, nie so die boompie behoort aan hom. En hy kan met sy boompie maak, soos wat hy goed denk. En vader sê vir hom, maar ek, wat nou vir Ninevee gemaakt het, wat een groot stad is, wil jy nie hee, ek moet hulle spaar nie. En hulle is meer as 120.000 mense wat kan bloes, wat die verskil tussen die linker en rechterhand nie eers weet nie. Dit beteken dat hierdie mense nie eers mooi weet wat is reg en wat is verkeerd nie. En Jonah moes hulle seker hierdie lesse kom leer het. En vader het hulle al hulle sondes vergewe, want hulle wil dit nou reg maak. So, vader het die reg om sy mense te laat lewe as hy hulle wil dat leven, want hy het ons allemaal gemaakt vanuit sy liefde, en dit is sy liefde vir hier die mense wat hy gemaakt het, wat gemaakt het, dat hy hulle alle sondes vergewe. So, wanneer ons iets verkeerd gedoen het, en ons weet nou dat ons iets verkeerd gedoen het, en ons vraag vir vader mooi om verskoning, dan sal hy ons vergewe, maar ons moet dan rechtig ook probeer, om dit nooit ooit weer te doen nie. Onthou dit, maaikies, hier die verhaal van Jona, leer vir ook vir elk een van ons een lees, dat ons ook moet vergewe, en dat ons ook dit moet gun vir ander mense, as vader hulle hulle sondes vergewe het. Maak nie saak, wat hulle gedoen het, of hoe groot die sonde was nie. Vergewe dit, want vader vergewe, in red